Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Sam Kapadia. I vilka fall är det legitimt för svenska myndigheter att ljuga eller åtminstone undanhålla sanningen för Sveriges medborgare? Ja, strikt sekretess gäller ju förhållandet med främmande makt. Det är alltså någorlunda accepterat i Sverige att svenska myndigheter och regeringen inte berättar om sina förehavanden med andra länder och då av hänsyn till det andra landet. Men är det okej okay att svenska myndigheter inte berättar sanningen om saker som rör svenska medborgare? Den frågan är aktuell idag. För den 23 mars i år meddelade UD till konflikt att UD inte fått bekräftat var de svenska medborgare som gripits i Kenya vid årsskiftet befann sig och att identiteterna på de som gripits inte var klara. Idag kan vi avslöja att UD inte höll sig till sanningen den 23 mars. UD visste mycket väl att de fängslade svenskarna var i Etiopien. Och vi vet idag att UD och Säpo redan sju veckor tidigare, i slutet av januari, hade klart för sig vilka dessa personer var. UD fick bekräftelse på svenskarnas namn den 28 januari och i början av februari hade Säpo börjat förhöra svenska anhöriga om vad de visste. Att på inte skyltar med sina förehavanden är vi vana vid. Men frågan är om det är acceptabelt att en svensk myndighet som UD inte talar sanning och undanhåller information om svenska medborgare, till och med gentemot de anhöriga. Välkomna till konflikt! Det var Säpo som såg till att UD fick kontakt med de fängslade i Etiopien. Hör hur Säpo försöker få en av de fängslades bröder i Sverige att bli informatör. Hör om UD som undanhållit sanningen om de fängslade i Etiopien. Och hör Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kräva att Sverige tydligt står upp för de fängslade. Sen i början av februari har fyra personer från Sverige varit fängslade i ett militärfängelse i Addis Abeba i Etiopien. De greps i januari i år på gränsen mellan Somalia och Kenya och satt först fängslade i Kenya innan de i strid mot internationell rätt flögs till Somalia och sen vidare till Etiopien. För drygt två veckor sedan släpptes en av fångarna, 17-åriga Safia Benaouda. Men Safia Benaoudas fästman Monir Awad är ännu kvar i fångenskap tillsammans med Osman Yasin Ahmed som vi berättade om den 24 mars samt ytterligare en person. Det har nu framkommit att Säpos ingripande var avgörande för att Safia Benaouda skulle släppas. UD lyckades helt enkelt inte komma i kontakt med fångarna för det behövdes Säpo. Men Säpo har dessutom agerat gentemot Safia Benaudas fästmans anhöriga här i Sverige. Säpo har försökt värva Munir Awads bror Same Awad som informatör. Och Säpo har förespeglat honom att det då skulle gå fortare- att få brodern släppt ur etiopiskt fängelse. I tisdags visades några av fångarna upp i etiopisk tv. Och i ett uttalande från den etiopiska regeringen- sades att fångarna behandlas väl- –och att alla deras rättigheter tillgodoses. Same Awad har sett tv där hans lillebror Munir ler stort– –och försäkrar att han behandlas väl. De behandlar oss väl, det är bra mat och de har gett oss kläder, säger Munir Awad. Hans storebror Same tittar på bilden av honom på den etiopiska regeringens pressmeddelande. Nej, alltså jag blir ju glad när jag ser honom för det ger mig hopp om att eh, lägger man ut honom på bild på det här sättet och de här killarna då betyder det att de kommer släppas. Hur tolkar du din brors leende, du som känner honom? Ja, det, det, det är bara ett spel. Jag vet inte om de har hotat honom direkt eller hotat de andra som inte är på bild vad de ska göra med dem om inte de ställer upp på det här. Uppgifterna från den etiopiska regeringen om att fångarna behandlas väl går tvärt emot vad Sami Avad hör sin brors fästmö Safia Benaouda som varit fängslad men släpptes för två veckor sedan berättade om sina upplevelser från fångenskapen. Det som jag vet och som har hänt honom är att de här killarna har fått sitta i små plåtburar. Och tanken med det är ju självklart att det är extremt kallt. På nätterna och jättevarmt på kvällarna. Uh, och buran är på en meter gånger... En och en halv meter. Någonting. Och uh, det som jag uppfattar från hans fäst med det... Att när hon träffade honom de här sista 20 minuterna... När hon fick komma hem till Sverige var att... Uh, han hade enorma märken runt halsen. Och det tyder helt enkelt på... Olika slags skenhängningar. Det är när man uh, stryper en människa... I, med rep och drar upp dem. Uh, och försöker helt enkelt inbilda den här människan att du är på väg och. dö. Hur drog hon slutsatsen eh, av var de här märkena på halsen kom av? Eh, det lär ju inte vara händer som lägger sig på det sättet när man ser att det, det går två, tre centimeter runt hela halsen. Och sen finns det sår överallt i, på ansiktet och på kroppen. Och sen har han märken över kroppen, eh, sår de svenska fångarna behandlades sämst, säger Clara Gutteridge från den brittiska människorättsorganisationen Reprieve. Organisationen har intervjuat de fem personer som nyligen släppts ur fångenskapen. Svenska Safia Benauda är en av dem som Reprieve talat med. Safia Benaouda berättar om ett slags militär rättegång, säger Clara Gutteridge she and um a number of other prisoners including Munir and yusuf were were brought before some kind of tribunal in Ethiopia where as she put it we they, we were told that um a determination was being made as to whether we were enemy combatants or prisoners of war now that's very worrying to us because obviously that's that's exactly the kind of determination that goes on in the kangaroo courts of of Guantanamo bay Safia Benauda Monir Avad och Josef L. Haitali fördes inför en militärtribunal där det skulle avgöras om de var så kallade illegala kombatanter eller krigsfångar, berättar Clara Gatridge. Och det här är väldigt oroande, för sådana här låtsas rättegångar som Clara Gatridge benämner om hålls ju även på Guantanamo, säger hon. Och det var efter den här rättegången- som Monir och Josef placerades i- vad Clara Gattridge beskriver som kycklingburar. Same Avad har hört uppgiften om- att svenskarna behandlades sämst av fångarna. Jag tror jag vet varför, säger Same. Brorsan har en stark personlighet- och han är inte en person som tar emot skit. Uh, och han är alltså uppvuxen här i Sverige. Så han var liten och uppvuxen som en frikille- och blir man direkt upp, alltså så utsatt för nedlåtande grejer och handgrip, angripande så det första man gör är att säga emot och stå upp. Safia Benaouda har berättat att hon och flera andra av de kvinnliga fångarna vid ett tillfälle fördes bort från fängelset och förhördes. Safia har mig att hon var ut till ett hos i Addis Ababa med några andra Flera olika länders underrättelsetjänster ställde frågor säger Clara Gattridge, bland annat USA:s och Frankrikes Safia Ben fick bland annat frågor om sin festman och hans anknytning till Al-Qaida, berättar Sami är avad. Det handlade helt enkelt om att de försökte på något sätt eh, säga att min bror helt plötsligt är en rekryteringsansvarig för Danmark. Hur då rekryteringsansvarig för Danmark, Nej, alltså... När det gäller vad då? Jag tror så att de själva vet om. De vet mycket väl om att detta inte stämmer. Men de är ute och fiskar på djupt vatten och tänker så här: ja, det är hans. Eller fest med och nu ska vi lura henne- att eh, han är någon slags al-Qaida- rekryteringsansvarig för Danmark. Eh, och de har ställt frågor om Danmark- eh, någonting- eh, 2004, vi snackar alltså- det är ju tre år sedan. Safia Benaouda fick också frågor- om vilken moské hon brukade gå till- i Sverige, berättar hennes advokat- Björn Hurtig. Varför vill man veta en sån sak- undrar Björn Hurtig. Det är ju väldigt märkligt att, att- någon grips i Somalia- flygs till Etiopien förhörs av människor, ljusgörande människor på engelska om förhållanden i Sverige. Det rimmar ju illa med att man då ska vara en fara och utöva någon slags krig mot Etiopien. Då har man ställt frågor om Etiopien. Vilka kontakter har du här? Vilka kontakter har du vid gränsen in i Somalia men inte vilken moské går du på i Sverige? Kvinnorna och barnen hölls fängslade i ett tält och utanför tältet fanns burarna där Monir och Josef och de andra männen var. Då och då hämtades kvinnorna till förhör. En kvinna med tre barn förhördes med sina barn närvarande har Safia Benaoda berättat för Same. De har tagit in henne fem dagar i veckan från klockan fyra till fem på morgonen till sent på natten eh, på förhör. Och när hon, gången hon kom tillbaka så var hon helt håret, var helt, eh, var ett helt ruffsit. Eh, både hon och barnen var helt uppskrämda så de höll sig i ena kanten av tältet och sa inte ett o till någon annan. Vissa gånger så hämtade de henne själv, vissa gånger kom barnen med. Och hon blev förhörd av alla dessa underrättelsetjänster. Det var inte bara typ amerikanska eller etiopiska utan vi snackade om franska, vi, vi snackade om eh, israeliska, har eh, blivit gått in i förhör på varenda en av dem. Genom tältduken kunde kvinnorna höra männen skrika- när de förhördes. Och den första en och en halv månaden i fångenskap- fick fångarna svälta, har Safia Benaouda berättat för Sami Avad. Det är inte så konstigt, för när du svälter ut en människa- så bryter du ner han psykiskt och fysiskt, helst fysiskt- så att han inte kan stå emot. Och sen är det ju det psykiska, du blir ju enormt eh, svag hela kroppen. Det är, det är bara för vilken människa som helst- typ exempelvis fasta en hel dag eller två dagar- eh, utan mat och dryck. Så, så inser man vad det kan leda till. Man bryr sig ner totalt. Det var i början av december som Monir Avad- och hans flickvän Safia Benaouda lämnade Sverige. De skulle på semester, säger samma Avad. Monir fick låna pengar av mig till resan. Först åkte de till Dubai- och det var där de fick idén att åka till Somalia- så som jag uppfattar det var att de lärde känna en, en kille som sa till- att jag ska åka till Somalia hängt häng på dit. Och, eh, då var det typ att de bestämde sig att ah, vi åker två veckor dit. Men vet din, din bror någonting om förhållandena i Somalia? När, när han är beredd åka dit två veckor? Nej, men alltså, vad ska man veta? Om, om du pratar... under det här... Nu vi snackar december, november, vi snackar från augusti. Vem du än pratar med som har lite kunskap om Somalia och säger att det är hur bra som helst? Där. Vi snackar om ett land som har varit i krig, inbördeskring med olika krigsherrar i 15 år. eller och vad det är så kan man tycka vad man vill om de här islamiska domstolarna. Men sen de tog över så har det ju verkligen blivit fredag inne. Ingen korruption, ingen kriminalitet. Men om man inte är somalier, varför åker man dit då när det är ändå ett land härjat av inbördeskrig. Om man säger så, för det första så var det inte inbördeskrig- under alla de här flera månaderna. Och för det andra, eh, man måste komma ihåg att- för att man inte är i Somalien får man inte åka dit. Jag har inte sett någonstans i några nyheter att- eh, varken de här islamiska domstolarna eller någon annan eh, alltså regering- eller typ svenska har avrått eller sagt att nej, nej. Eller att de själva, de som håller makten då när det var fred och så där, att ja vi tar inte emot några utlänningar ingen får komma in i vårt land. Nej men det är anor, norna, inte några resor dit, det finns inga turister som åker dit. Ambassaden hålls inte öppen där utan den finns i grannlandet, Kenya. jag tar om Sveriges ambassad. Mm. På det sättet så är det ett undantagstillstånd som har varit i ganska många år. Ja. Och på UDs hemsida så avråder man från alla resor till Somalia. Mm. Och har gjort sedan en lång tid tillbaka. Så att, ja, det är ett udda resmål om man är ute och reser. Ja men nu är det ju så att Somalia är och var är ett muslims land. Och du vet, är man en muslim så tänker man inte så mycket på egentligen på värsta beachen och värsta uteställena. Utan vet man om att nu är det fredag så vill man gå dit och checka ut landet. Vad är det som sker där? Få en uppfattning själv om det. Men redan efter några dagar i Somalia märkte de att de inte kunde stanna kvar. De uppmanades att hålla sig inomhus. Självklart, det var ju typ en dörr i ansiktet, bara vad är detta? Nu kom vi Nej, det var ju verkligen fel resmål att åka hit, vi sticker härifrån. Men då gick det ju bara tyvärr några dagar och sen hände det där med invasionen, alltså... Den 18 januari greps Monir Avad, hans flickvän Safia Benauda och Josef L. Haitali vid gränsen mellan Somalia och Kenya. Tio dagar senare, den 28 januari, lyckades Monir Avad ringa hem till Sverige. Då hade han fått låna en mobiltelefon av en etiopisk vakt på det ställe i Mogadishu där han just då hölls fängslad. Monir ringde en gemensam vän som genast ringde samma. Precis nu ringde din bror och han meddelade att jag skulle ringa upp dig och eh, säga till att de har kidnappats. Eh, och av dessa människor som de har kidnappats, de, är, de har militära uniformer, men de vill inte säga vilka de är. Så han, för, han tror att det är kenianer, eh, men han, han säger att han har försökt förklara för dem att varför är vi... Varför har ni alltså så? Varför arresterar ni oss? Vad har vi gjort? Och sen har han försökt vet, säga till dem att jag har ett svensk pass och vi är på väg till svenska ambassaden Vi kommer från Somalia. Eh, och de hade bara skrattat och tagit allting ifrån dem. Och det har han hört också. Eller de som hade varit med honom hade hört dem snacka då på det språket. Att här blir det pengar att tjäna. Typ nu, nu ska vi sälja dem och tjäna pengar. Det, det här blir bara bättre och bättre. Och han, hade, han hälsade då- att eh, jag skulle ta kontakt med UD. Helt enkelt. Och UD säger det spelar ingen roll vem, media. För säga till dem att- de har blivit kidnappade och- är på väg att säljas så som han uppfattar då- till den somaliska regeringen. Var det verkligen så sen- att de blev sålda? Ja, alltså, jag är sån här. Om brorsan säger- till den här vännen- att vi har blivit kidnappade och- vi har blivit sålda, i, jag vet inte om det var i två gånger eller en gång. Så självklart, det där är min bror och när han säger det så tror jag på det. Tills den dagen han står framför mig och säger någonting annat. Sami Avad ringer till UD samma dag och berättar om att hans bror Monir sitter fängslad. Och han får svaret av UD att de inte vet något om några fängslade svenskar. Dagen efter, den 29 januari- lyckas Monir Avad ringa igen- den här gången till sin flickväns mamma. Nu berättar han att han hålls fängslad- vid flygplatsen i Mogadishu. Han var orolig, väldigt orolig- för vad, som, vad de skulle föra dem- på grund av att de hade fött iväg britterna. Och självklart, i, i deras fall där nere- så vet de inte var de hade fött ut dem- eller var de tog vägen. Men han var orolig då- att de skulle föras vidare till något hemligt fängelse- och kan undra vad, vad har ni berättat för urdig eller för vi sitter här och i rummet intill till så sitter det vid den tidpunkt så det då 16 kvinnor 16 tjejer man behandlas som helt enkelt djur Fredan den 2 februari, fem dagar efter det att Same Avad fått reda på att hans lillebror hålls fängslad och fem dagar efter det att UD förnekat all kännedom om att några svenskar skulle vara fängslade i Somalia eller Etiopien får han besök av två personer från Säpo. I fyra timmar ställde de frågor om min bror Monir, berättar Same. Då var de ju bara intresserade av Monirs bakgrund. Vad frågar de? Ganska mycket. Vem han är och vad han hållit på med och allt möjligt. Men jag sa ju dem klart och tydligt att allt ni ni håller på med, ni, ni sitter och fiskar. Säger de varför de ställer de där frågorna till hans bror? Till dig? Ja, men självklart de är inofficiellt om man säger så så vet de ju från första stund var de sitter och var de är. Och de är ju där för att hitta bevis. De är ju hos mig eller hos andra killar för att hitta bevis för att ja, nu har amerikanerna sagt att det här är terrorister Uh, och här ska vi nu hitta bevis på att de verkligen är det. Och det blir ju pinsamt för varje dag som går- och de inte hittar några bevis. Uh, helst när man sitter och toterar människor dag efter dag. Det hade ju varit så gott för alla dessa människor- som utövar den här totyren, alla de här underrättelsetjänsterna att de kunde ha några riktiga bevis. För att de kunnat ha det så hade de kunnat tysta ner- alla de här kritikerna. Björn Hurtig, Monir Avads advokat- tycker att Säpos agerande är märkligt- man kan ju säga så här i vart fall att man hoppas ju att, att säkerhetspolisen är intresserad av att hjälpa svenska medborgare utomlands. Eh, och I min värld i vart fall är det lite märkligt att man då ställer frågor och förhör, alltså håller förhör eh, med människor här hemma istället för att engagera sig på plats i Etiopien. Ta kontakt med de eh, polisiära kontaktnät man har där nere för att försöka hjälpa folk att komma ut. Istället så lägger man då... Eh, kraft på att förhöra folk här hemma om kontakt med personer som man då misstänker ska vara terrorister och det är klart att ja, då får du dra din egen slutsats. Jag drar min. Säpo har engagerat sig på plats i Addis Abeba i Etiopien. Ungefär en vecka innan Safia Benaouda den 27 mars släpptes från fångenskapen- så fick hon besök av två personer från Svenska säkerhetspolisen. Det har hon berättat för Sami Säpo träffade också de andra svenska fångarna, Monir, Osman och Josef. Då har de gett dem tandkräm och tandboste och några tidningar och lite godis. Vad gjorde de där, Säpo? Helt enkelt, det jag har fått uppfattning, det är att de helt enkelt har frågat ut dem om olika saker och att eh, det räcker ju. Bara med att den, amerikanerna bara säger att den här personen anser vi är en terrorist, är ensam, då, då gör vi det ni vill. Det är ju, det, alltså hela det här, detta, detta är verkligen ett bevis hur detta har skötts. Alltså, eh, för hade exempelvis Sverige velat, eller Carl Bildt eller Säp, hade de velat att de hade kunnat ta ut dem från första minuten. Vad får du ju tro det att de hade kunnat det om de ville. Ja, att, man tar bara ett exempel, britterna gjorde det. Säpo har bekräftat för konflikt att svensk säkerhetspolis var i Addis Ababa- och besökte de fängslade svenskarna dagarna innan Safia Benaouda släpptes. Informationsdirektör Anders Thornberg säger att det var UDs konsulära enhet- som gav uppdraget åt Säpo att hjälpa till med konsulär kontakt med fångarna- eftersom UD misslyckats med att etablera en kontakt- Via säkerhetspolisens kontakter etablerades kontakt- och svenska myndigheter kunde träffa fångarna. Men enligt Säpo hölls inga förhör med de fängslade svenskarna- utan det var en ren konsulär kontakt som togs för UDs räkning. För ungefär två veckor sedan, den 31 mars- blir Sami Avad kontaktad av Säpo igen. I en och en halv timme ställer de frågor till Sami- och den här gången spelar han in samtalet. Först blir han bjuden på McDonalds. Ja, vad ska vi ha? Jag tar en, gärna en fisk med En fiskbörjare? Olika. Ja. Ja, en fisk och en jost. De två säpomännen verkar insatta i förhållandena i fängelset i Etiopien. Safia är ju ute nu, säger en av dem. Och det är ju bra det- och de har fått det lite bättre. De har fått hygienartiklar och tidningar. Så vi försöker. så Sofia är ute nu i alla fall. Och det är bra det. De har fått det lite bättre. De har fått lite hygienartiklar, tidningar och försöker. Sen säger en av männen, om man ser till konsekvenserna för de här människorna som har hamnat i den här situationen med allt vad det innebär av tortyr och skenavrättningar så funderar man lite på bakomliggande orsak till varför man hamnar i den här situationen. Om man här ser till konsekvenserna för de här människorna som har hamnat ner i den här situationen med allt vad det innebär i fråga om tortyr, skenavrättningar, sängsladd och annat så funderar man lite grann på, på, på bakomliggande orsaker att man hamnar i den situationen. Jag nu... mm. Efter en stund blir de båda Säpomännen allt mer tydliga- med vad de vill ha av Sami Avad. De vill värva honom som informatör- och vill att han ska berätta om misstänkta muslimer- som vill utkämpa jihad. Det här med att vi pratar också om att- det är inte sex som säger till dig att nu ska åka ner- Mm. Jag, ingen, jag ska ner, jag ska få vapenträning, jag ska kriga, det, det kan ju vara alltså, vem som helst som vi säger i Göteborg. Mm. Utan de säger säkert att jag ska ner det här för vågar eller vad de nu ska göra då. Mm. Och med olika information så kan man ju pussla ihop där och liksom se att vilka, vilka skulle kunna vara av intresse för oss. Mm. Alltså antingen åka illa ut eller kunna ha sån information så att vi kan jobba vidare med mm. något som sitter. Det är inte säkert att de säger till dig att nu ska jag åka ner, jag ska få vapenträning och jag ska kriga. Det kan ju vara vem som helst i Göteborg, utan de säger säkert att jag ska åka ner och hälsa på gammelfarfar. Och med olika information så kan man ju pussla ihop det här och se vilka som skulle kunna vara av intresse för oss. Alltså antingen råka illa ut eller ha sån information så att vi kan jobba vidare med de som sitter. Sen säger mannen ju mer du kan få fram- ju bättre är det som du kan delge oss- och tala om var du hittat informationen- så att vi kan fortsätta med vårt- pusslande och tänkande och görande. Men liksom ju mer- du kan få fram- ju bättre är det naturligtvis- För så att kan dela oss och tala om vad du har hittat informationen- eller vad du har fått henne oss. Så att vi kan fortsätta med våra- pusslande och- Göra lite längre in i samtalet blir Säpomännen allt mer tydliga med sitt budskap. Om du hjälper oss med information så hjälper vi dig att få ut din bror. Så här säger en av männen. Vi försöker få bitarna att gå ihop och mm. hjälpa de här människorna som hamnat i en väldigt taskig situation. Och för att lösa den uppgiften så behöver vi vissa fossilitar om vi ska roda i land. Det mm. blir lite snabbare tid. Precis. Vi korta den här Processen. Det tar tid att lösa den här Vi försöker få bitarna att gå ihop och hjälpa de här människorna som hamnat i en taskig situation. Och för att lösa den uppgiften så behöver vi vissa pusselbitar om vi ska ro det här i land på lite snabbare tid och förkorta den här processen. Bland det allra sista, en av säpomännen säger, är. Det enda vi kan säga är att hoppas att du får förtroende och så ser man vad det ger. Nu har du ju sett lite av hur vi jobbar. Eller du kan säga det att ja, vi kan hända. hoppas att vi får förtroende mm. och så ser man vad det ger. Och nu har du ju sett lite av hur vi jobbar. Men Sami Avad har inga planer på att bli Säpos informatör. Undermeningen är klart och tydlig. Ange folk som finns i Sverige- som har varit i Somalia- eller folk som- tänker åka på semester- eller vem den är. Alltså rakt av- vem den än är som är en så kallad muslim- i det här landet, ung kille. Alltså vi snackar om en kille mellan- 17 till 30 år, 35 år, 40 år. Vem den än är- vi behöver hjälp med att- vi har var enda en person till oss- som bara säger att de ska ner på semester- eller till besöka mormor eller någonting- den informationen kan hjälpa oss, hjälpa oss att få ut din bror. Så jag frågar dem helt enkelt hur kan en information om, om olika personer hjälpa er. Få ut min bror. Eh, självklart det är det ingenting de kan snacka om. Men det är ju rena skitsnacket. Det där är, de vill bara ha hjälp med sin kartläggning eh, och hetsjakt. Eh, och allt det här bottnar i att det är ju ordrar från amerikanerna. Som är ute efter det, där, det är ju rent löjligt att jag jag skulle aldrig hela mitt liv ange en enda människa. För om jag vad är skillnad? Ska jag ange en människa som ska läggas in i en annan bur och min ska tas ut från en bur? Om jag vet att min bror är oskyldig så då menar de att de här människorna som du anger till oss eh, kommer hjälpa oss att få ut din bror. Ja men jag vet ju om att ni vet mycket väl att han är oskyldig och ni tillåter det som har skett. Ni och de andra undervisar, ni har noterat honom. Och så tror ni verkligen att jag ska sitta och hjälpa er. I onsdags den 11 april fick Monir Avad och de andra svenskarnas advokat Björn Hurtig svar från UD- om när UD egentligen fick bekräftat att svenskar satt fängslade. Det visar sig att UD redan den 17 januari fick bekräftat att Osman Yassin Ahmed satt fängslad- och Den 18 januari fick UD bekräftat att de andra tre svenskarna satt fängslade. Men trots det fortsatte UD i flera veckor att inför anhöriga och journalister säga att man inte visste något om de fängslade svenskarna. UD hävdade att man inte kände till deras identitet och att man inte visste var de satt fängslade. Clara Gatteridge på den brittiska människorättsorganisationen Reprieve tycker att det är konstigt att underrättelsetjänster från många olika länder på ett självklart sätt skaffar sig tillträde till fångarna i Etiopien. Men utrikesdepartementen i samma länder får inte tillgång till fångarna så att de kan hjälpa dem. Man tillåter alltså att de här människorna hålls inlåsta och förhörs- men inte att de blir hjälpta, säger Clara Gatridge a uh, av of that government is not getting or supposedly not getting any access. So so so effectively what we're seeing is that people are being held in a place for interrogation. There are lots of being interrogated but they're not allowed to be helped. Klara Gutridge på den brittiska människorättsorganisationen Reprieve sist i Ranni Mossige-Norheims reportage. Ni lyssnar till Konflikt i Sveriges Radio P1. Konflikt har kontaktat utrikesdepartementet för att få en kommentar kring det faktum att UD mycket tidigare än vad som hittills sagts kände till svenskarnas identitet samt om varför UD begärde hjälp från säkerhetspolisen för att komma i kontakt med fångarna i Etiopien. Svaret från UD lyder så här. Vi arbetar aktivt och har omfattande kontakter men vill inte uttala oss om processen. Vi tror att detta bäst tjänar det här fallet och det bygger vi på att det fungerade för att få loss den 17-åriga flickan. Slut, citat. Vi har även kontaktat justitiedepartementet för att få en kommentar från justitieminister Beatrice Ask om Säpos agerande. Men Beatrice Ask har meddelat att hon inte vill kommentera pågående arbete. Säkerhetspolisens informationsdirektör Anders Thornberg vill inte medverka som gäst i konflikt men han kommenterar agerandet i Göteborg gentemot Same Awad på följande sätt. Det är ingen uppgift som jag känner igen så det vet jag inte vad det är för uppgift. Vi har på band på Sveriges Radio där eh, svenska säkerhetspoliser eh, föreslår detta för en bror till en av de fängslade i Göteborg. Ja det har jag inga kommentarer till. Det låter på band som en typ av utpressning. Är det sånt Sepo ska syssla med? Nej, sånt sysslar inte säkerhetspolisen med. Och skulle det vara så att någon enskild medarbetare på säkerhetspolisen har gjort det som man inte ska göra så, så vidtas det naturligtvis åtgärder och eh, upprättas en anmälan där man utreder vad som har hänt. Men det låter inte som någon verksamhet som säkerhetspolisen sysslar med. Det var Ekots Per Gullbransen som intervjuade Sepos informationsdirektör Anders Thornberg. Då vill jag säga vä välkommen till Konflikt, Kristian Ålund, generalsekreterare för den internationella juristorganisationen ILAC. Och Mikael Lindén, brottsmålsadvokat. Och med på telefon Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Ja, det här reportaget ger ju mycket att prata om, men jag vill börja med det som nog är mest uppseendeväckande. Försöket ifrån Säpo att värva samma Awad som informatör under förespegling att detta snabbare kan få hans bror frisläppt i Etiopien. Christian Ålund, vad säger du om Säpo-männens agerande i Göteborg? Ja, alltså Det är uppenbart och ofrånkomligt att efter den 11 september så har underrättelsetjänsten fått ökad betydelse. Men det är viktigt att påpeka, det gäller ju också i den meningen att deras arbete är viktigt för att upprätthålla rättssamhället. För varje terroristaktion som de inte lyckas spåra upp och förhindra innebär en tillväxt av ett politiskt klimat för att ytterligare nedmontera rättssamhället. Men i det här arbetet är det naturligtvis då oerhört viktigt att, ja, det, det är något ofrånkomligt också, då vi måste leva med att de infiltrerar olika grupper, att de rekryterar informatörer och så vidare. Men i det arbetet är det väldigt viktigt att man inte försöker värva informatörer från människor som befinner sig i ett utsatt läge, människor som är någon sorts beroende ställning och tror att de har något att vinna på att bli informatörer. Och en sån person har ju dessutom hans valfrihet. Om han vill bli informatör eller inte är ytterst begränsad. Och den information han lämnar, om han nu tror att han ska kunna i det här fallet få sin bror frigiven, emot att han lämnar information som polis, som underrättelsetjänsten uppfattar som nyttig. Den informationen blir ytterst otillförlitlig. Så att det, det här får du naturligtvis inte gå till. Mikael Lindén, brottsmålsadvokat här i Stockholm, vad säger du? Ja, Jag tycker att det här är ett riktigt saftigt klavertramp, därför att den väg de är inne på är ju riktigt, riktigt farlig här det är ju precis som, som Ålund säger, att det här är ju en person det är ju en direkt utpressningssituation det är ju, ingen, det är ju inte prat om annat här är ju en person som sitter alltså i en riktigt riktigt dålig ställning, han blir informerad om att han har en bror som mer eller mindre alltså torteras dagligen, så säger han att vi kan nog lösa det här om du ger oss upplysningar som vi tycker är intressanta och kan vara av nytta. Vad är det för värde på de upplysningarna? Tillförlitligheten på det här är, är ju livsfarligt. Därför den här personen blir mer eller mindre tillsagd att se till att gå ut och leta upp upplysningar som är av intresse. Och det är också man ska veta här att den här typen av, av informationer, det finns ju ingen transparens, det finns ju ingen insyn i det här. Och det är ju det som är så väldigt väldigt farligt när man tittar på så att säga, dels de mänskliga rättigheterna men även individer när det har till olika typer av brottsmålsprocesser och liknande. Du vet ju inte du kan inte värdera tillförlitligheten till lämnade uppgifter. Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet som har följt Säpo eh, och kriget mot terrorismen väldigt nära. Vad säger du? för att jag blir man ju tämligen mat av själva inslaget måste jag säga. säga. Ehm, ja, där... Det här bekräftar en hel del av de misstankar som har florerat att man har använt den här typen av strategi, till exempel på flyktingförläggningar, att inhämta information, lämna över information till säkerhetspolisen för att det skulle göra det lättare till exempel att få uppehållstillstånd. Det här har ju förnekats hela tiden, men den information jag har fått, den har kommit från advokater som har varit engagerade i de här frågorna och människorättsorganisationer. Men det har aldrig varit bandat på det här viset va? och det gör ju då att då är det här bara som han från säkerhetspolisen sa, några enskilda individers misstag eller är det här toppen på ett isberg av ett systematiskt använda av en metod. Jag börjar bli väldigt rädd för att det skulle kunna vara det sistnämnda och då får man faktiskt göra något åt det. Man kan också koppla det här till på agerande under den famösa hämtningen av de två egyptiska medborgarna på Bromma som vittnar om en extrem flathet och passivitet som blev väldigt hårt kritiserat av GIO. Jag tycker också att man kan koppla det här till det generella med att Frysningen av de ekonomiska tillgångarna av de så kallade Somalien-svenskarna tidigare- som också karakteriserades av en otrolig flathet vad det att ifrågasätta beläggen och bevisen. Istället gick man bara snabbt in och spärrade deras ekonomiska tillgångar. Och det var ju så någon påtalade här, man exploaterar ju människor i en otroligt sårbar situation- och känt i forskningen är att den information man kan få av den här typen av informatörer den är ytterst, ytterst tveksam vad gäller tillförlitligheten. Det är väldigt lätt att man slänger ur sig saker bara för att man tror att man ska kunna rädda någon. Mikael, to Mikael Lindén, eh, Tonberg öppnar ju för att eventuellt utreda händelsen i Göteborg. Anser du att de har gjort något olagligt, de här Säpo-agenterna? Ja, jag tycker att, att det blir ju väldigt märkligt när man, man gör det här agerande. För det är ju direkt en utpressningssituation, och jag tycker nog definitivt att det här är klandervärt agerande. Och vad som är så att säga lite kanske märkligt, jag är ju svårt att, jag ska inte säga för mycket kanske, men det blir lite märkligt att, att tänka sig att de här personerna har agerat så att säga helt eh, på egen hand. För en sak är ju ganska uppenbart att de är ju väldigt insatta i vad det handlar om. Och vi vet ju också de facto att Säpo har haft väldigt väldigt bra kontakter och vad som kanske är lite märkligt är att de har lyckats ta, ta sig och få in mer information än vad utrikesdepartementet har gjort och, och det blir ju lite märkligt precis som vi hör här, att det är ju så att säga, barn av samma familj, både utrikesdepartementet och Säpo är ju som ska så att säga, stå under svenska staten. Och det blir något märkligt när vi har ett utrikesdepartement som inte kan få fram några upplysning men vi har Säpo som har fritt tillträde och, och kan göra det ena och det andra. Och sen även då mer eller mindre utlova olika resultat som UD säger sig vara, inte kunna så att säga, tillhandahålla. Det, det, jag tycker det är, luktar väldigt illa för att jag ska vara ärlig. Christian Ålund, ser du något olagligt i det som händer i Göteborg? Jag vill inte ta ställning till om det är olagligt eller inte, men det är olämpligt att försöka utnyttja en människas eh, utsatta läge här eh, för att värva honom som informatör och få information om andra personer så att säga, i hans omgivning. Finns det något som legitimerar det här agerandet? Du var lite inne på det i början, men ser du något som skulle kunna legitimera att man beter sig så här? Alltså, säkerhetspolisen och under rättsstjänsten har en oerhört svår uppgift här där det gäller att dels inhämta information för att förhindra terroraktioner för att på det sättet värna om rättssamhället. Och samtidigt göra det på ett sätt som inte innebär att man bryter emot, emot reglerna. Så det är ingen lätt uppgift, men det vi har hört här tycker jag olämpligt. Mm. Det blir samtidigt en svår balansgång tycker jag. De har ju en balansgång värna sina egna landets medborgare eller gå främmande eh, under tjänster till tillhanda. Och där måste man ju säga att man kanske skulle kunna lägga balansen någorlunda annorlunda till förmån för de egna medborgarna. Janne Flyghed, vi har ju du var ju med i konflikten i september när vi pratade om ett fall i Göteborg där Emma, den brittiska underrättelsetjänsten förhörde folk med hjälp av SEPO i Göteborg i Hammarkullen. Har det här sättet att arbeta blivit mycket mer vanligt nu i kraft av kriget mot terrorismen eller har underrättelsetjänster alltid gjort så här? Alltså, Jag tror snarare att det, det, det är det sistnämnda. Och det är väldigt svårt att få belägg eftersom det här handlar väldigt mycket om ryxten. Det är sällan det är någon som har den här typen av, av, av band och kunna redovisa det. Jag tror att det här har förekommit i stor utsträckning tidigare. Och det vore otroligt intressant livetvis att kunna forska vidare om detta. Jag tror att nu kommer det fram, för jag tror också att nu vågar man... Visar, man vågar vara mer up front än tidigare för man känner att man har vinden i ryggen på ett helt annorlunda sätt efter 11 september. Och därför är det möjligt att det, det som genererar det här så kallade övertrampen. Jag har väldigt, väldigt svårt att tro att det enbart handlar om enskilda övertramp eftersom det har varit så många indikationer på det från olika håll. Men som tyvärr inte har kunnat beläggas så tydligt som det här fallet. Mm. Vi ska ju tillägga igen då att säkerhetspolisen inte vill vara med i det här samtalet. De har tackat nej till att medverka i konflikten. Krishan Ålund, du ville tillägga något? Ja, alltså, det är ju ett inbyggt problem i systemet med det här med hur utövar man demokratisk kontroll över underrättelsetjänsten. Och det där blir ytterligare accentuerat efter 11 september när underrättelsetjänsten har börjat samarbeta mycket över gränserna som vi fick illustrerat här. Och Då uppstår ytterligare frågan, för vem agerar varje lands underrättelsetjänst? Är det så att man agerar för andra länder, länders underrättelsetjänst för att skaffa sig så att säga, bytesmaterial som man sen kan använda hemma? Det, det accentuerar problemet om demokratisk kontroll ytterligare. Mm. Vi ska höra mer om konsekvenserna av de internationella säkerhetstjänsternas, eh, sä eller säkerhetstjänsternas internationella samarbete och för de mänskliga rättigheterna av det som händer i Etiopien. Konflikts Daniela Markvart ringde upp Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg för att höra hur han ser på utvecklingen. Och han säger att oavsett om de som är fängslade i Etiopien är skyldiga eller inte så måste Sverige tydligt stå upp för sina medborgare när deras mänskliga rättigheter kränks så som nu sker i Etiopien. Ja det är uppenbart att eh, säkerhetsorganisationerna i olika både europeiska och eh, andra länder har nära kontakt. Och har rätt stort inflytande över hur den här jakten på misstänkta terrorister ska, ska ske. Och det som vi är oroliga för, vi som arbetar för mänskliga rättigheter, det är att det inte är tillräcklig demokratisk kontroll över det här samarbetet mellan säkerhetsorganisationerna. Vilka risker ser du? Ja, alltså... Det är ju den amerikanska säkerhetskänslan som är lite grann spindeln i det här nätet. Och tyvärr har ju den organisationen använts av olagliga metoder de senaste åren under det här kriget som heter mot terrorismen. Man har arresterat personer olagligt. Man har hållit personer gömda på ett olagligt sätt i strid med internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Och framförallt så har man använt förhörsmetoder som är olagliga och som är eh, av en sån karaktär att vi betraktar det som tortyr. Och vi vet ju av erfarenhet tidigare att när man torterar fångar under förhör så får man ofta helt otillförlitlig information, till exempel angivelser och andra. Eh, och det är alltså uppenbart att det kommer kommit i svang mycket felaktig information mellan säkerhetsorganisationerna som lett då till att andra personer arresteras och också har utsatts för olagliga förhörsmetoder. Och det här måste stoppas på något sätt. och Det kan bara ske genom politiska ingripanden och demokratisk kontroll av det här samarbetet. Varför tror du att man så lättvindigt har släppt ifrån sig den här kontrollen? Ja, det är naturligtvis mot bakgrund av... –vad som hände i New York och Washington den 11 september 2001– –som ju spred en väldig oro över vilka möjligheter terrorister har att orsaka svåra skador. Jag tror att orsaken till de här griparna i Afrika nu hänger samman med de ouppklarade attentaten– –mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania– och det är så angeläget att man försöker få fast de som faktiskt var ansvariga för detta. Och då blir det en sorts drivkraft till den här typen av metoder som nu används i Somalia, Kenya och Etiopien. Men igen så är det problem alltså med att respektera de mänskliga rättigheterna. De här personerna har ju mot internationell rätt förts mellan olika länder. De hålls gripna utan att några anklagelser har riktats mot dem. De har eventuellt utsatts för tortyr. Legitimerar svenska myndigheter den här behandlingen genom att inte agera mer kraftfullt för att få dem frigivna? Ja, eh, igen så vet jag inte fakta vad, vad de svenska myndigheterna har gjort men eh, det är det är oerhört viktigt att när svenska medborgare utomlands råkar ut för någonting sånt här och när det är uppenbart att grundläggande mänskliga rättigheter inte har respekterats att vi står upp för de personerna och för rättigheterna. Om det sen skulle vara en situation där en svensk medborgare på, på goda grunder är misstänkt för brott så har naturligtvis polisen på platsen en rättighet att, att genomföra förhör. Men igen, det måste ske inom ramen för mänskliga rättigheter. Inte i gömda hemliga platser för, för fängelser och för internering Och självfallet inte med metoder som, som inte är godkända enligt internationella regler. Vi vet fortfarande inte mycket om förhållandena på det här fängelset, men av det du har kunnat se finns det anledning att tro att det faktiskt rör sig om något slags afrikansk Guantanamo som det har spekulerat i? Vad jag har läst tyder på att det snarare är en av de här hemliga fängelserna som Europarådet har nämnt i, i, i tidigare, när det fanns misstankar på att det också skulle ha funnits ett par sådana hemliga fängelser i Europa. Där man alltså håller folk under förhör i hemlighet utan att informera omvärlden om var de finns så är kanske inte ens att de är gripna. Eh, presidenten Bush medgav ju för några månader sedan att man hade sådana hemliga platser och för över, jag tror det var 14 av de fångarna till Guantanamo eh, men insisterade på att man även i fortsättningen skulle använda den här metoden och den metoden är inte tillåten enligt internationella regler för mänskliga rättigheter. Och det är så kolossalt viktigt också för effekten av åtgärderna mot terrorism. Att man håller sig till spelreglerna. Annars så framstår de som grips bara som martyrer. En del av dem kanske är skyldiga även om det hittills har visat sig att de flesta har varit oskyldiga. Och det är, inte, det är inte bra för det internationella samarbetet att det har varit så lätt att kränka de regler som vi har kommit överens om tidigare. Det var Daniela Markvart som intervjuade Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter. Ni lyssnar till Konflikt i Sveriges Radio P1. Vi samtalar med Christian Ålund, generalsekreterare för den internationella juristorganisationen ILAC. Mikael Lindén, brottsmålsadvokat. Och Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Det handlar om de fängslade svenskarna i Etiopien och Säpos och UDs agerande i samband med det. Vad säger ni? Delar ni Hammarbergs oro för att den bristande rättsordningen i kampen mot terrorismen stärker extremisterna? Ska vi börja med Christian Ålund? Ja, det är väl alldeles uppenbart att det är på det sättet. Eh, att man ser vad som händer som i kövvattnet på, på Guantanamo och andra och liknande så är det inget tvekan om att det underlättar rekryteringen av terrorister. Han flyger här. Jag håller med om det. Alltså det blir väldigt kontraproduktivt kontra här. Det är väldigt viktigt det som Hammarberg säger som man ofta får höra efter den här typen av program sen att man vill gynna terroristerna. Nej, självklart ska vi bekämpa den typen av beteende men det är en fråga om metoderna. Vad använder man då metoder som blir så trubbiga som man drabbar som det allt mer blir nu personer som inte dugg misstänkta för någon typ av, av brott, då blir det ju kontraproduktivt. Det skapar ju en, en väldigt grogrund vad det gäller det här med, med, med rekrytering. Det är helt övertygad dem Och det gäller en balans här mellan, mellan målet och metoderna. Och sen kommer jag att tänka på det här man pratar om UD. Jag känner ju det är en otrolig flathet. Jag känner igen det här från andra sammanhang där UD alltid hänvisar till tyst diplomati, sek sekretess och liknande. Jag är helt övertygad om att UD sitter med bra, mycket mer information. Jag är övertygad om att de har personer där som har kontakt med säkerhetspolisen som har samma typ av information. Men på grund av olika utrikespolitiska hänsyn låter säkerhetspolisen agera för att kunna samarbeta i de säkerhetspolisiära sammanhangen. Och det blir djupt beklagligt för de människor som kommer i kläm. Mikael Lindén. Ja, jag tycker bara att alltså, den princip som jag tycker på något sätt blir ganska uppenbart är att man anser att det enda målet helgar medlen. Det, det är så att säga, och vad som, vad som är väldigt farligt är ju att när du som individ känner att du blir misshandlad eller felaktigt behandlad av så säga, ditt eget land och din egna myndigheter, det är klart att det spelar på extremism och att man känner sig utanför och känner att det är ingen mening att, så att säga, leva inom lagens ram för man får inte ett skydd även när man är oskyldig och det här är ju en väldigt, väldigt farlig väg och det är precis som man säger, det, det, det spelar på extremism. Mm. Jag tänkte på det här faktumet att UD inte kommer åt fångarna utan måste be sig på om hjälp eh, i vårt program den 23 mars så berättade ju en amerikansk journalist om att amerikanska UD hade samma problem eh, då var det så att den amerikan som erkände i Kenya togs hem till USA efter CIA-förhör men den som inte erkände hamnade i, i Etiopien och amerikanska UD tvådde sina händer och sa vi tappar bort honom, vi förlorade kontrollen över honom när de anhöriga begärde att han också skulle ha tagits hem han som fängslades i Etiopien. Och det, vad, vad säger det här om att det är säkerhetstjänsterna som har tillträdet? Janne Flyger. Ja, det första tror jag att det är dubbelbokföring som jag sa. Jag tror att man vet mer än man säger. Och det handlar om ett politiskt spel. Det andra är att efter den till, det är sällan jag tycker det är relevant att använda begreppet men efter den moraliska panik som tog en förskräckelse i många fall efter 11 september 2001 så har säkerhetstjänsterna tagit ett kliv framåt. Generellt har de som förespråkar kontroll och övervakning tagit ett kliv framåt, vilka gjort att mänskliga rättighetsförespråkare har klivit tillbaka. Och de har också fått ett tolkningsföreträde i många av de här situationerna hur man ska agera. Man hade ett stort behov av snabb handlingskraft efter 11 september och de som kunde bistå med det, det var ofta säkerhets- och, underrättelsetjänster. och därför tror jag att de har tagit större plats nu vad det gäller besluten i de här frågorna. Och de har ju ett helt annat sätt att se på detta. Politikerna ska ju vara en sorts broms för att kunna värna, precis som domstolarna ska vara i förhållande till när, när polis begär möjligheter att använda olika tvångsmedel. Då ska ju politikerna, till exempel UD, kunna säga, nej vänta nu, hur gör vi nu för att beakta bäst svenska medborgars intressen? Eller ska vi bara lämna över all information till främmande makt? Den bromsen har ju på något sätt eh, eh, urholkats. Christian Ålund, jag tänkte ta ett exempel till här innan du får frågan. Det är att Anders Thornberg som är informationsdirektör på Säpo faktiskt berättade för mig igår att Säpo även agerat för Mehdi Gesali som var fängslad på Guantanamo. Vad säger du om det här med underrättelskäntarnas nya makt? Ja, jag tycker att det som vi har hört här om Etiopien är en intressant illustration. Där har alltså Etiopien i flera månader förnekat att de här fångarna överhuvudtaget fanns. Under den tiden har alltså ett antal länders underrättelsetjänster deltagit i utfrågningen av dem utan att eh, ländernas utrikesdepartement och de konsulära eh, så att aktiviteterna har kunnat träda i kraft. Så här pågår uppenbarligen ett samarbete mellan underrättelsetjänsterna som håller så att säga, de officiella statliga verksamheterna utanför och det är en väldigt tydlig illustration på bristande demokratisk kontroll över eh, de här organisationerna och samarbetet om emellan. För hur, för hur man än vrider och vänder på blir ett problem. Antingen är det problem att de har dubbel och vet mer eller är det som vi hörde nu sist att man inte vet vad den egna säkerhetstjänsten gör och det är problematiskt vilket är en av alternativen som gäller. Alltså. Legitimerar UDs och Cepos agerande i Etiopien i det här fallet Legitimerar det det amerikanska kriget mot terrorismen och de brott mot mänskliga rättigheter som begås i samband med det? Ja, det är klockrent så Det är precis på samma sätt som att Utlämningen på Bromma fick ett väldigt genomslag. När vi lämnade ut de här egyptierna, främmande makt var här hämtade ut folk, två stycken egyptiska medborgare som lämnades över under så förhållanden blev förhörda sedermera. Förnekades hårt från Sverige. Det fick ett otroligt legitimerande en legitimerande effekt i det internationella samfundet. för man tänkte Sverige som värnar mänskliga rättigheter, kan de agera så här? Då borde det vara okej. Så det är klart att ha en väldigt legitimerande. Vi, vi har dragit vårt strå till skrattstacken i det här famösa kriget mot terrorismen på ett högst beklagligt sätt, enligt min uppfattning. Mikael Lindén? Ja, jag tycker bara det är en sak som är väldigt viktigt också, att, att se till individerna. Därför att vad det finns en väldig brist på här, det är ju insyn. Nu är det så att de här personerna har då fått en, en svensk advokat efter mycket om och en... Men på något sätt känns det här är ju deras enda livlin och hade de nu inte haft en advokat som väldigt skicklig och nitisk och satt sig in i det här så undrar man vilken typ av information och vilket tryck skulle de kunna få. Det, är för det känns som att svenska myndigheten har liksom inte givit de verktyg som egentligen behövs och vem ska ha insyn vem är det som ska ha kontrollfunktionen här? Vilken typ av insyn har den här advokaten och kan få? Jag tycker det är, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Man får reda på vad man är misstänkt för, varför vilka rättigheter har man och se till att den här advokaten får riktiga så att säga, verktyg att arbeta med. Kort kommentar till Christian Arnold. Det finns tycker jag ändå vissa positiva inslag i det här. Det är inte bara underrättelsetjänsterna som samarbetar internationellt utan det gör också människorättsorganisationerna. Och det är ju genom Human Rights Watch och andra som det här har kommit fram och som det här nu börjar rullas upp. Och Etiopien har tvingats erkänna att de här personerna finns. Med det får jag säga tack till Kristian Ålund, generalsekreterare för ILAC, advokat Mikael Lindén och Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet för att ni var med i konflikt. Konflikt är slut för idag. På vår hemsida kan ni också lyssna på det här programmet igen eller på tidigare program. Hör till exempel programmet den 24 mars som också handlade om de fängslade i Etiopien och USAs krig mot terrorismen på Afrikas horn. Producent idag var Daniela Markvart, tekniker Magnus Nilsson och jag, jag heter Sam Kapadia.